Марла вже думала про щось подібне. І вона не зважувала цинічно можливості стати мамою для сина Іллі, хоча й цю подію сприйняла би як нову цікаву сторінку і бавилася б в цій дочки матері на повну силу. Слово мама до Марли не клеїлося, вихователька ще куди не йшла. Марла зробила би все, аби допомогти сформуватися всесторонній глибокій особистості. Вона і зі старшими людьми це намагалася робити. Хтось був пластичним, хтось бездарним, але Марла не хотіла і не вміла бавитися в авторитарну Мотрону. Її це просто втомлювало. З дітьми вона могла годинами дуріти і бавитися, вони ніколи не називали її «тьотя», а тільки «дівчинка». Чотирирічні хлопчики потай казали своїм мамам, що кохають Марлу, а мами потім якось криво посміхалися, коли Марла передавала їхнім дітлахам привіти. З сином Іллі все відбувалося якось містично. Його не можна було сприймати як безпосередню частину Марленого коханця, але й не можна відділяти від нього плоть від плоті. Марла і близько не уявляла собі, що це таке. Власних дітей панічно боялася. Вже краще заведу собі собаку. Тепер Ілля чекав її на Мальті. Плани непересікання законної дружини із фактичною. Тиждень на Мальті в шоу «Шитних справах». Тиждень м'якого квітневого сонця – і можливих втеч з ллею на човні у відкрите море. Шоу Шит обмежувався єдиним концертом для бізнесменів із порушеним потовиділенням у їхніх силіконових дружин. Марла зважувала все з іронією, кожну свою зреалізовану мрійку з суміш наркоманського кайфу й негайної іронії. Так легше було не задихнутися і не впасти в гординю. Останє було особливо небезпечним, особливо для марли. Жалігідно було би почуватися ідеалом самої себе. Це так закінчено, як смерть. А Богу таки дякувати. Небо за вікнами тебе не може бути забагато. Вона дивилася на хмарків ілюмінатор на непалюче сонце середини весни на сусідів по салону, що тримали на колінах кошики із сірими пласковухими кицьками, і рухалася туди-сюди площиною останніх семи місяців. Літаки, люди, таксі, мови, температури, смаки, пісні, шуми й оргазми – все, що зіткало полотно того нового життя, про яке вона колись розмірковувала над Андамановим морем. Новотвірне існування. Тільки хто ж із нас чекав таких потужних змін? Готова ж була до одного чоловіка, до прицв'яшеного животіння в дикій і не зовсім Азії, до можливого шлюбу із тим чоловіком. Хм, Недаремно ж колись на моє питання щодо вартості народження дітей у шлюбі щось дало відповідь – відсутність божественного просвітлення. Оксі кіпріоти не зовсім хотіли приєднуватися до євроспільноти. Ще вони не зовсім прагнули у своїй країні росіян і українців. Коли ж пускали їх, намагалися розвести на купівлю норкової шуби або користувалися послугами самок їхніх видів у борделях. А ще вони ненавиділи турків. Росіяни на відповідь українців Ні, ми з України!» відказували – а, ну, значить, русські одна від держави була розділіли, тільки от. Римські понтифіки не мали права носити на одязі зав'язані вузли. Бірманці продовжували криваво страждати. ООН і надалі тулило африканським дітлахам генетично модифіковану їжу, заборонену до вживання в цивілізованому світі. Японські вчені придумали електронним домашнім тваринам електронних кліщів у вуха, відтак засіб проти них все розпродалося за лічені години. Американці патентували вирощування рису і подавали в суд на в'єтнамських фермерів. І тільки на Мальті все було спокійно. «Марлі спокійно на Мальті», – сказала Марла Артурові. Марлі нудно на Мальті, сказала вона йому за півгодини. Марлі охуєнно на Мальті, повідомила вона ще трохи згодом, вклацкавши півпляшки непоганого місцевого вина. І жили вони в отелі Мармітаж із акварелями на стінах, і слухали вони секс-пістолз, мрійливо констатував Михась. До концерту залишалося п'ять днів. Пухнасті насті проводили їх, ганяючи на трьох роверах і одному моторовері. Марла, натягнувши рожеве бікіні, щоранку вилізала на бортик басейну і стуливши ноги докупи, а руки розвівши в сторони, що сили репетувала. Ось прийшов мальтійський хрест і фляцкалася у воду. Довколишні пенсіонери, зайняті сушінням безнадійного старечого целюліту. На третій день уже призвичайлися до її ритуалу і вже чекали Марло о пів на десяту.